Mchungaji Jonas Salehe anasikitika kutangaza kifo cha mke wake bibi naamini amini kobonde sarehe kilichotokea tarehe moja mwezi wa nane alfumbili huko malindi rushoto. Habari wafikie Grace Ondeo wa Nairobi, Mchungaji Agri Tenga wa Hedaru Same, Mzee Abdueli Tuvako wa Kihurio Same na wengine wote wanaohusika na msiba huo. Nitarudia. Mchungaji Jonas Salehe anasikitika kutangaza kifo cha mke wake Bibi Naamini Kobonde sarehe kilichotokea tarehe moja mwezi wa nane 8 2012 huko Malindi Rushoto. Habari ziwafikie Grace Ondeo wa Nairobi, Mchungaji Agray Tenga wa Hedaru Same, Mzee Abduleli Tuvako wa Kihurio Same na wengine wote wanaohusika na msiba huo.